פרק הדבר אשר היה על ירמיהו, על כל עם יהודה, בשנה הרביעית להויקים, בן יושיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדרצר מלך בבל. אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור. מן שלוש עשרה שנה ליושיהו בן עמון, מלך יהודה, ועד היום הזה, זה שלוש ועשרים שנה, היה דבר אדוני אליי, ואדבר אליכם, אשכם ודבר ולא שמעתם. ושלח אדוני אליכם את כל עבדיו הנביאים, אשכם ושלוח ולא שמעתם.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 והביא אותים על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים האלה סביב והחרמתים ושמתים לשמה ולשריקה ולחורבות עולם. והעבדתי מהם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל רחיים ואור נר. והייתה כל הארץ הזאת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 וממעון קדשו ייתן קולו, שעוג ישאג על נביהו, הדד כדורכים יענה, אל כל יושבי הארץ. בא שעון עד קצה הארץ, כי ריב לה' בגויים, נשפט הוא לכל בשר, הרשעים נתנם לחרב נאום ה'. כה אמר ה' צבאות, הנה רעה יוצאת מגוי אל גוי, וסער גדול יעור מירקתי ארץ. והיו חללי אדוני ביום ההוא, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, לא יספדו, ולא יאספו, ולא ייקברו, לדומן על פני האדמה יהיו. הלילו הרועים, וזעקו והתפלשו אדירי הצאן, כי מלאו ימיכם לטבוח, ותפוצותיכם ונפלתם ככלי חמדה. ואבד מנוס מן הרועים, ופלטה מאדירי הצאן. קול צעקת הרועים, ויללת אדירי הצאן, כי שודד אדוני את מרעיתם. ונדמו נאות השלום מפני חרון אף אדוני, עזב ככפיר סוכו, כי הייתה ארצם לשמה מפני חרון היונה ומפני חרון אפו.